civil leletek, gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Jó napot kívánok, Vága András vagyok. A Nemzeti Bilincs Egyesület 2019. május 9-én Szembesítés, koncepciós perek és jogállam címmel konferencia beszélgetést szervezett. A beszélgetés résztvevői Törzsök Erika szociológus, Gábor György filozófus és Magyar Bálén szociológus voltak. A mai civil leletekben ennek a rendezvénynek a második részét foglalom össze önöknek közel egy óra időtartamban. Először néhány szó az esemény szervezőjéről. A nemzeti bilincs, jog és méltóság, Jogvédőegyesület Egyesület 2016. decemberében alakult. Részint jogvédő Egyesületként, részint a politikai okokból büntetőjogi eljárások alá vont személyek társadalmi helyzetének védelme érdekében. Tagjai között több jogász, így egykori ügyészek is találhatók. Az elnökség minden tagja ülhetett már politikai okokból a vádlottak padján az elmúlt években. A konferencia beszélgetés első részében jogászok és a koncepciós perekben érintettek, mondták el véleményüket. Az erről szóló összefoglalót a múlt heti civil leletek adásában hallották itt a civil rádióban. Most a társadalomtudósok következnek. Elsőként Törzsök Erika, szociológus. Hát úgy gondolom, hogy az a nagy kérdés, hogy ezek a kelet európai társadalmak miért lépnek újra és újra ugyanabban a ahol tetszik? hiszen koncepciós perekimre említette, ugye jól jó tudjuk szinte valamennyien, hogy rögtön 45 után, 49-ben, az 50-es években, és azután 56 után bőségesen voltak, és hát hozzá kell tegyem, hogy ugyanezekben az időszakokban nem csak Magyarországon, hanem a keletközép európai országok valamennyiébe. Romániában ugyanúgy, és Lengyelországban ugyanúgy. Tehát, hogyha a Szovjetunióban koncepciós fel e, jött létre, akkor koncepciós feleket kellett Magyarországon is e, létrehozni. Azt gondolom tehát, hogy ezek a társadalmak alapjában véve sajnos szinte erre vannak szocializálva, hogy ismételten tulajdonképpen számukra a legtermészetesebb. Legyen hogy koncepciós perek, hogy álságos hatalmi működések alapulnak ki előutott, és engedjétek meg, ehhez gondolkoztam, hogy talán még régebben is így volt ez, és máshol is azért egy idézetet hagy mondjak. A magam részéről úgy hiszem, hogy minden kormányzat alatt összekapcsolódik az alamtassága terőszakkal, és a hízelgés a hatalommal. Az embereket csak egy dolog mentheti meg a családra a Ha senkit sem tesznek mindenhatóvá, ha senkinek nem adnak olyan hatalmat, amelyel realacsonyíthatják őket. Mondta mi. Írta pontosabban Tokli. Tehát e, itt ugye az a nagy baj, úgy tűnik nekem, itt kell egy közéből lábaimában tanulva egy kicsit a történelmet, hogy többször előfordul, hogy Viszont olyan hatalmat biztosítunk egy-egy szűk csoportnak, ércsapatnak vagy embernek, ami ilyen óriási túlhatalmat biztosít, amit szerintem nagyon nehéz kezdeni, hiszen közben itt bálint a tettünk, ugye, vagyis mondtunk egy-egy megjegyzést az, a kitűnő adások alatt mert eh, eh, elképesztő, hogy eh, az a reménységet, amit 1989 és 1990 biztosított. Hogy éltük fel, vagy hogyan jutottunk ide? Egy szociológusnak ez szinte egy mindennapos kérdés. A Törzsök Erika által felvetett kérdésre Magyar Bálint szociológus ad választ. Azt hiszem, hogy a rendszer létrejön, amik ma Magyarországon van, ahhoz bizonyos ahhoz, szerencsétlen együttállás sok is kellenek, hogy ez megvalósuljon. Magyarországon ezt a fajta politikai morgó hatalmat, ezt, ezt sok tényező együttállása tette lehetővé, hogy most egy intézményeset emelnék ki, amit garanciának kéne tekinteni, hogy máshogy ez ne forduljon elő keleten akkor, Egyrészt kiemelném az arányos választási rendszernek a fontosságát, tehát itt egy arányos választási rendszer volt az, amely lehetővé tette azt, hogy lényeg 53%- szavazatok 53%-kal már persze egy nagyon nagy eredmény, valaki abszolút politikai hatalmat szerezzen két későgi választáson a 44, illetve a 48 százalék egy kisebbségi kormány az, amely gyakorlatilag nem hogy kormányzó hatalmat, hanem abszolút hatalmat jelent. És ez, ez az a kiinduló pont, amelyről, amelyről ez a rendszer el tudott indulni. Illetve a még egy garanciát kell említeni, ami úgy néz ki, hogy más kelet-európai vagy volt szocialista országokban megóv ettől a hatalom koncentrációtól, azaz osztott végrehajtó hatalomra, a közszársági elnöknek, illetve a kormánynak a végrehajtó hatalomból többé-kevésbé összemérhető hatalma van, és azok is tudnak működni más-más választási -más rendszerek mentén. Ahol ez nincsen meg, ott, ott, ott könnyen kialakodnak olyan autokratikus rendszerek a Magyarországon is. Én az ellentésemben a magyar rendszert az Oroszhoz, az Erdbanyjányhoz középpázsiaihoz, orosz-szovjet rendszerekhez hasonlítom és ezért bár egyedinek tűnik, és egyedi maga az a rendszer azért az Európai Unióban, de meggyőződésem, hogy Bulgária, Románia az eu belül, akár Szlovákia, de EU-n kívül Szerbia, akár Macedónia, Macegonia, belül ilyen rendszeré válna, ha bármelyik, akár mahoz, akár jobb oldali politikai elő, egy ilyen abszolút hatalomra tehetne És ennek az abszolút hatalomnak a birtokában, <coughs> lényegében, ami történik, és akkor a jobb rendszerekről beszélünk, az orjános semmi más, mint a normatív viszonyok diskreciónális változtatásának a, a folyamata. És ez a jogszabályoktól kezdve egészen a költségvetési, elosztási, minden ilyenik felelhető ez a dolog, és ezáltal a formális viszonyoknak informálisokkal történő történő helyettesítése. Hát ironikusan mondhatnám azt, hogy mondjuk Magyarországon törvény előtti egyenlőség van, csak a törvény után nincsen, hiszen a, és hiszen a törvények, mondjuk szemben egy kommunista diktatúra, ahol törvény előtti egyenlőség sincsen, nyíltan vállalja azt, hogy bizonyos társadalmi csoportokat diszkriminál, vagy más diktatúrák itt ezt ugye nem teszi meg nyíltan. Ellenben testre szabott, személyre szabott jogszabályokat hoz, ezeknek a jogszabályoknak a révén büntetés jutalmaz, teremt tisztetszimális helyzetet, és ezzel párhuzamosan egyébként, ha, amiről nem nagyon szoktak beszélni, ha megnézzük a költségvetésnek a szerkezetét, az ottani felhatalmazásokat, hogy hogyan lehet parlamenti döntés nélkül átsaportosítani ezzel belül pénzeket eltölteni, ha összevetnénk azt, hogy a diszzezionálisan elkölthető összeekazok megkorából, hogy akkor erről szól a dolog, hogy, hogy, hogy van egy vezetője az országnak, aki személy szerint osztogathat és vanhat el pénzeket, és ezáltal ez a folyamat, amelyben a formális viszonyokból informálisak válnak, a döntésekből normatívakból, diszekrezionálisan, pontinós kényes állapotot lehet kiépíteni, generálisan mindenütt, gyakorlatilag arról szól a Történet, hogy a társadalmi autonómiák, politikai intézmények, személyek, gazdasági intézmények, személyek, társadalmi csoportok, intézmények, személyek autonómiáját fölszámoljuk, és egy patronos kliens hálózatban rendezzük ezt a, a társadalmat. Most miután a cél ez is elég világos, és ezt szisztematikusan végre is hagyják, számomra kicsit, kicsit csalódást jelentő, akkor ezzel együtt az. Az általános értelmiségi beszédben minden egyes, minden egyes döntéséről ennek a hatalomnak, szakpolitikai terminusokban beszélünk, és mint értelmiségiek megpróbáljuk leleplezni, hogy az adott szakpolitika szempontjából ez mennyire értelmetlen dolog. És ekközben gyakorlatilag ezzel a beszédmóddal elfedjük azt a racionalitást, amilyen mögött van. Ők racionálisak, mi meg irracionális keretben tárgyalunk ezekről a dolgokról. Tehát, most hadd egy példát az oktatás körében, hogy egyszer legyen leállomosították az önkormányzatok iskolarendszerét, meg iskolai hálózatát, azért az volt, hogy ez csökkenteni fogja az esélyegyelőtlenséget és növeli a, és, és, a szegény gyereket Na most egyre a teljes szakma belemegy ennek a tárgyalásában, hogy ezt nem jól látják, mert ez nem így van, sakodik. De ennek nem is ez volt a célja. Tehát magyarul én tagadom azt, hogy ebben a rendszerben bármilyen kormányzati cselekvésnek, szakpolitikai indítékai lennének, két indítéka van, hatalompolitikai és hagyomosodás indítéka, szakpolitikai következményei vannak, szakpolitikai indítékai gyakorlatilag nincsenek. Senki nem hitte egy perc sem, amikor ezt végrehajtották, azok is akik végrehajtották ezt, mondjuk most ezt az oktatási példát veszem, hogy, hogy ez azt a célt szolgálja, amit kommunikálnak. De azt természetesen nem mondhatták, hogy 9 évben van abból, hogy a tanárok állandóan morognak, kimennek tüntetni, adott esetben szájkolnak, szabadon beszélnek, amit akarnak, és ezért senki nem bünteti meg őket. Hát hozzunk létre egy olyan rendszert, amelyben az állam nevezik ki egy személyben a miniszter az igazgatókat, az iskola igazgatókat, és hogy bárkit kirúgunk egy iskolába, akkor sehol mások nem kapálást. Hát ennek természetesen az a következménye, hogyan lehet fékent adja, Úgynevezett oktatási tüntetéseken, ha a szociológusként az ember ránéz a tömegre, hát maximum öreg diákokat lát. Tehát, hogy mondjam, tehát ugye Magyarországon ebben a logikában, hogy, hogy megzsarolhatók-e a társadalom tagjai, két független társadalmi csoport van jelenleg, a nyugdíjasok egyelőre, mert az az innováció még nem ment át, hogy hogyan lehet diszkrecionálisan mondjuk a hazahirálti elkötelezettség alakján úgy differenciálni, de előbb, még előbb, elő, elő, utóbb, tehát ezzel nincsen egy és a diákok, akik, hát, ha akarják, akkor egy részük elmehet ebből, ebből az országból. Most ez azt jelenti, hogy kialakul egy patronos kilányos hámozat és egy olyan függési rendszer, amelyben be kell látnunk azt, hogy egyébként az előszaknak kisebb mértékében lehet féken tartani a társadalmat, mint egy rendes diktatúrában mint egy totalitárius rendszerben. Én ezt nem nevezem diktatúrának és nem totalitárius rendszer, autokráciának. Autokráciának tartom. És ennek a lényege az, hogy hogyan lehet függő és zsarolható helyzetbe hozni embereket. Ebből a szempontból a koncepciós perek, azok egy nagyon kis töredékét jelentik, jelentik a, hát hogy meg a féken tartás mechanizmusának, azokra van fenntartva, akiket egyébként nem lehetett egy ilyen függelmi viszonyban beállítani, vagy akikkel valamilyen módon, ha átételesen és személyes leszámolni valója van a, a, a vezetőnek. Most még azt is mondanám egyébként, hogy állandóan arról beszélünk, amikor a, a, a legelső kérdés, hogy ezt a rendszert megértsük, szerintem, hogy, hogy ami egyébként egy egyszerű nyelvtani kérdés is lehet, hogy ki a cselekvő alatt. És állandóan a Fideszről beszélünk. Véleményem szerint Fidesz mint döntéshozó szervezet nem létezik. A Fidesz ma ugyanolyan transzmissziós C típusú szervezet, mint a hazafias névfront volt a kommunista időben, vagy a nőtanács, vagy a, a szakszervezet, szakszervezetek, lényegében ott döntés nem született. És az az igazság, hogy hiába tolja az, akár az értelmiség, akár a kritikus értelmiség, akár a újságírók arcába a Fidesz, hogy ő ezt a szervezetet, amit mert a Orbán Viktorék, hogy ezt a szervezetet, amit Fidesznek hívnak leértékeli, mert nézzük meg az alelnököknek a név sorát. Hát az, a, az olyan, mintha egy egyetem szenátusa a sofőrből, a kertészből, a biztonsági bodyguardból állna, nagyjából ezen a szinten mozog ezeknek az alelnököknek az összet, mégis mindig azt mondjuk, hogy a Fidesz, így döntött, és közben nem zavar bennünket az az elemzésbe, hogy a Fidesz az utóbbi nyolc évben szerintem semmilyen testületet de még a formálisan sem dönt semmiről. De ugyanígy mondjuk azt, hogy a kormány így dönt. A kormány sincsen. Azt se dönt semmiről. És bizonyos, hogy van a parlament sem. Ezek lepapíroznak bizonyos döntéseket, És akkor följön a kérdés arról, hogy hát akkor ki dönt? Mi az a szervezet? Ezt nevezem én fogadott politikai családnak, ami lényegében egy olyan emberek tömegéből áll, együttesséből, akinek Formális pozíciók és nem formális pozíciókból egyaránt bekerülhetnek ebbe. de vannak olyanok, akiknek semmilyen formális pozíció, nincsen, mondjuk a habalt említeném, az éjvilágon, de mégis azért egy megfelelő befolyással rendelkező személy azon a szinten, szemben mondjuk egy kommunista rendszerrel, ahol ott mindenkinek PB-tarnak kellett lennie ahhoz, hogy egyáltalán befolyása legyen, tehát a szervezetben ben kellett lennie. És itt jön ez a kérdés, akkor mivel tartom féken az embereket? Tehát egyrészt a zsarolás technikájával nem véletlen, hogy Oroszországban a műszó erre a kompromát, tehát kompromitáló anyagoknak az előállítása adott személyekről. Ha most a kompromát, a kompromát az azt jelenti, hogy olyan viszonyok között mozgunk, ahol, ahol egyébként a bűncselekmények elkövetése az nem kizárók, hanem követelmény, foglalkoztatási elvételmény. Mert különben nem lehet az illető zsarolni. Tehát az, hogy Magyarországnak mondjuk egy Fidesz kormány alatt olyan gazdasági minisztere lehetett, aki öt kötőjel 700 orosz-ukrán vállalatot jegyez egy kisvárdai házba, majd utána ezek adótartozással megszűnnek, akkor azt mondjuk, hogy hurrá, ez az ember kell nekünk. Mert ezt az embert... A hatályos magyar törvények szerint bármikor el lehetne vinni és le lehetne ültetni, hát most arányosítsuk ezt a izért mondjuk a kimért büntetéssel, a, itt az adótartozásokat, és akkor tényleg a megtérülést és a szabadon engedést az összhangba lehetne hozni a belgrád-budapest vasútvonal gazdasági megtérülésének idejével, együtt élőne meg a ennek a vasútvonalnak és szabadon az illető minisztere börtönbe. Na most ugyanakkor ugye az a kérdés, hogyha hogy ez azt jelenti, hogy itt valójában a szürke gazdaság viszonyai között majdnem mindenki elkövet valamit. Nem lehet tisztán, úgy van összeállítva a rendszer. És ha elkövet valamit, akkor elő lehet hozni. Vannak ugyanakkor olyan rétegek vagy olyan csoportok, akik nem értenek a szóból. Mondjuk független kényfeltállóságírók. Oroszországban ezeket időnként megnyirkolnak néhány. És vannak olyanok, akik ugye nem állnak be a sorba, és az zsarolásszerűen beveszik. A zsolték pere is olyan, ahol lényegében a gyurcsányra akartak lőni, és ezért lényegében bevittek embereket. De bizonyos értemben még a ceglédié is olyan, de az egy kérdés, mert nem indokolja semmi, hogy bármivel vádolják, hogy azért máské volt kellett volna tartani előzetesben természetesen ebben a ilyen kategóriák, ilyen körülmények, körülmények között. És akkor ebben az értelemben ezek koncepciós perek, mert a koncepciós pereknek azért az a lényege, hogy nem elkövetett bűncselekméiről van szó, de a társadalom nagy részének a fékeltartása az, hogy olyan körülményeket teremtünk, ahol valójában létező törvényeket áthágunk, nem lehet másképp fennmaradni, és ennek nyomán ennek nyomán bármikor bárki zsabolatú lesz, zsabolatú lesz bármilyen. Másrészt pedig, a diskusszionális döntéseknek a lényege az az, hogy bármikor bárki ebben a rendszerben utolérhető. Tehát ha egy tanár, aki most ebben a rendszerben elbocsátanak az állásából, és sehol nem kap állást Magyarországon más, más iskolában, mert ugyanaz a miniszter nevezi ki az iskolai igazgatót és ugyanígy a politikailag kézben tartott járási kormánybiztosság az munkáltató jogoknak a Ez a fékett tartásnak egy olyan rendszer, amely lényegben ezeket az embereket, embereket fogja. Én szerintem ez a lényege bizonyos értelemben ennek a rendszernek. Minden döntés lehet próbálkozni, hogy most próbálunk, tudunk-e olyat mondani, egy olyan döntést, amelynek szakpolitikai látszatok mellett ilyen hatásodos. Ezért, ez az utolsó megjegyzésem lesz, azért az a vita, hogy most a közigazgatási bíróság az most megfelel -e ezeknek az elveknek, amiket egyébként független bírósággal támasztunk. Szerintem a kérdésfeltevés teljesen ma és bizonyos értelemben a kérdésfeltevésen való rágódás is félre viszi a, a, a kritikát, mert az alapja az, hogy az a szándéknak, amiért létrehozták tökéletesen megfelel ez az intézmény. Hiszen ugye két problémával kell szembenézniük. Az egyik az, hogy még nem tudták maguk alá gyűrni a bíróságok egészét, és ezért hát, borzaluk és ugye tudni kell, hogy az ügyeknek azért a 99%-a politikailag nem érzékeny ügy, az mehetne egyszerűen a, a, a, a napi rutinba. Hát hogyan lehet akkor, ha már nem lehet mindent kijelölni és megfelelő hogyan lehet egy olyan testületet létrehozni, ahova számunkra érzékeny, politikai kérdéses ügyeket teszünk. Ha még azt mondjuk, hogy bizonytalanság van a tekintetben, hogy milyen ügyek fognak oda tartozni, szerintem szóval semmi bizonytalanság nincs. Minden olyan, ami számára képes. És erre találnak majd egy jogszabát, hogy ebbe be lehessen érteni mindazokat az ügyeket, amiket oda lehet, oda lehet delegálni. A kérdés az még számunkra, hogy most van-e szakértelem? minden oda a szakértelem? Hát de most komolyan mondom. Hát olyan kell oda, tehát nem tudom semmit. semmi. Itt van felépítve a rendszer, és ez szerint, szerint működik. Bizonyos értelemben akkor Szak, szakpolitikai paradigmában kritizáljuk a rendszert, akkor mi járulunk hozzá legitimálásához ennek a rendszernek, mert úgy beszélünk róla, minthogyha egyébként nem összélók mozgatnák. A gondolatot Gábor György filozófus fűzi tovább. M Muszáj egy személyes megjelzéssel kezdenem. Jött a megtisztelő felkérés, picit zavarba jött és emiatt itt most már szégyenkezem, hogy én még nem voltam politikai elítélt, ami persze nem jelenti azt, hogy nem lesz már a jövő héten. Aztán eszembe jutott, hogy nem voltam politikai elítélt, de majdnem az lettem. Majdnem az lettünk, mi filozófusok, mesteleimre, Barátként szeretett mestereibre, kollégáibra, gondolok Heller Ágnesre, <coughs> Ajda Mihályra, Radnóti Sándorra, Kandos Andrisra, Gyéri Gyurira, akiket ugye rendesen meghurcoltak annak idején, ennek most 8 éve, 8-9 éve szerencsénk, ma már tudom, az volt, hogy az első voltunk a sorban. Meg, meg volt az óka egyébként. Uh, és erre majd még visszatérünk, hát hiszen most már egyre inkább úgy látom, hogy, hogy a koncepciós perek fenomenológiájáról fogunk itt beszélni, ez majd szeretnék néhány adalékkal szolgálni. Arról volt szó, hogy azokat vették elő, akik, uh, akik kritikai módon uh, merték illetni az Orbán rezsimet. Na most egy filozófus nem tud máshogy gondolkodni, csak kritikai módon. A filozófus munkája ott kezdődik, hogy ránéz, rácsodálkozik a világra, a világ különböző jelenségeire és megkérdőjelezi. Biztos, hogy így van? Miért ne lehetne megnézni valamilyen más felületről, más oldalról? Az Orbán rezsim ezt a kérdőjelet nem viseli el. Az biztos, hogy így van. Erre nem lehet rákérdezni. Ezért kezdődött ellenünk el az a hajszak, ami ebben a dologban új volt. Az, az hogy voltak már természetesen ilyen filozófiskerekek. Én, amikor felvettek engem az egyetemre filozófia szakra, csak két évvel később tudtam elkezdeni a szakot, mert éppen az egész tanszéket kiúgták akkor. 1973-ban járt a magyar filozófiai személyben, az a párthatározat, amely elítélte a filozófusokat, és akkor most az ugyanezeket a neveket kéne felsorolnom, plusz még néhány név, akik már sajnos nincsenek közöttünk, Márkus Györgyre gondolok. Például. Tehát valami azonban megkülönböztette a két dolgot. Akkor egy politikai, ideológiai támadásnak voltak kitéve a filozófusok. Ideológiai szempontból próbáltak ítéletet alkotni, és próbálták el lehetetleníteni őket. A mi történetünk már nem ideológiai történet. Orbán rendszer, ez most csak egy lábjegyzet, vagy zárójelben mondom, az Orbán rendszer nem ideológikus rendszer. Fogom, ahol csak látom, mondja a francia mondás, egy populista rendszernek nincs állandó ideológiája, hanem ilyen pláza ideológiája van. Mindig a, a kínálatnak megfelelően nyúlunk hozzá. Tehát itt ideológiai alapon nem volt érdemes próbálkozni, nevetséges is lett volna, értelmetlen is lett volna. Kriminalizáltak minket. Ez volt az új a dologban. Az volt az új a dologban, hogy egyszerűen csak megláttuk magunkat, hogy mondjam most finoman, azokat a, a fényképeket, amiket például a Hír TV, meg az Echo TV bemutatott rólunk. Tehát az ikonográfiájuk az egy a mediterráneum, tehát erősen hangsúlyozott a mediterráneum a másik Szóval ikon ikonográfiailag jól megkomponált a stürmer egy grafikusa örömében volna. Ezeket a képeket, és azt hallottuk ugye, hogy Helen Ágnes és bandája, hátizsákban üttük ki a pénzt, és így az Szóval én is voltam majdnem politikai elítélt. Még egyszer mondom, a szerencsénk az volt, hogy ez volt az első. Ekkor még olyan erős volt a, a főként a külföldi tiltakozás, de meg kell mondanom, hogy a hazai tiltakozás is erős volt, kollégák, észéről stb., hogy végül is ez lekerült a napirendről, pedig ez is a legfőbb ügyész kezében volt, szóval nem volt tréfa dolog. Hát, ha belegondolunk, akkor bizony egy e, tanult kollégám volt a, a, a koncepciós pereknek az első áldozata, egy bizonyos Szokrátészről beszélek, e, aki valóban egy koncepciós pere áldozata lett. Az a tanítás, ugyanis, amit Szokrátész képviselt, nem maradt tőle fenn egyetlen sort sem, de tanítványa közvetítésével nem csak névről van szó, Platonról van szó. Platon írásaiból sok mindent tudunk Szokrátész tanításaiból. Na most Szokrázt azzal vádolták meg, miután bizonyos politikai, politikafilozófiai, az állam működtetésével kapcsolatos kritikáját fejtette ki, korabeli kritikáját fejtette ki, ezután a vád mi volt ellene? Az ifjúság megrontása. Tehát az ifjúság megrontása volt a vád, annyiban igaz persze, hogy hát fiatal iskolája volt a mesternek, fiatalokat tanított, és ezek a politikai, politika filozófiai állításai, ezek a hatalom számára egyet jelentettek az ifjúság megrontásával, és ezért egy poharat kellett e, kiűríteni a e, Szokrátésznek. Na most az az érdekes, e, hogy a koncepciós bereknek, amelynek a történetét még tudnám folytatni, akkor Szokrátész után még gyorsan e, egy e, ilyen érdekes, lázongó, e, lázas időszakot had, hademítsek meg, az első századokról beszélek, amikor azt lehetett látni, hogy hol a császári hatalom indított különböző keresztény gondolkodók ellen Keresztény, a keresztény hitet gyakorlók ellen eljárásokat, koncepciós eljárásokról van szó, és ezt mindjárt mondom, hogy miért, hol a zsidók ellen indítottak. Na például a zsidóknál, ez egy nagyon vicces, éppen a 4. századi törvénykezésről írok, miként jelenik meg ebben a zsidóság. Itt például egy helyen azt olvasni, hogy azért kell a körülmetélteket elítélni, mert tulajdonképpen az nincs semmi baj, hogy körülmet magát, azzal viszont baj van, hogy ezzel, az, hogy ő magát, ezzel a, a saját érzékiségét, mint egy a nagy természetét akarja megmutatni, és tulajdonképpen ilyen értelemben a császárra ez rossz hatással van, mert neki lehet, hogy nincs is olyan nagy természete. Tehát menj csak egy. Tényleg elképesztő, elképesztő, ugye, vagy, vagy e, disznóperek voltak, ugye? Perbefogták, e, perbefogták a zsidókat, akik nem eszik a disznót. Kaligula, még kiröhögte Filont, aki ott járt nála egy alexandriai filozof, zsidó filozofusról a szó, e, fogadta őt, rá se figyelt az ágyasa, ágyasaiban, volt elfoglalva. Filón mondta az alexandriai problémákat, már pokromuk voltak ez időtájt, ez nem érdekelte a Majd egyszer csak az ágyasaitól elfordult, és azt mondja, hogy igaz, hogy ti nem eszitek a disznót? Mondta Filón, igaz, nem eszik a disznót. Erre elkezdte csapkodni a combját a rövéstől, és az ágyasainak azt mondta, hogy hát, ez nincs semmi baj, hát ezek a csidók teljesen, ezek egyszerűen hülyék, hogy nem eszik a disznót, a világ jobb Na most ez már ok volt arra, és itt volt a, de a disznóperekre, amikor belbe a disznókat azért, mert nem az volt a baj, hogy nem eszik a disznót, hanem ezért tulajdonképpen lenézik mindazokat, akik disznót esznek, azaz a mieinket, ezzel lejáratják a mi étkezési kultúrákat, és ezért aztán elítélték őket. A lényeg az, és ezt szeretnénk mondani, hogy a minden egyes esetben és hozhatnánk a történelmi példákat. A, a politikai hatalom precedens értékű módon viszonyul a koncepciós lelkezethez. Tulajdonképpen a vezetés mintaadó, a politikai vezetés mintaadó, hát hogyan lehet ezek után elvárni azokkal szemben azokat a morális, stb. stb. elveket, hogyha a politikai vezetés se tartja meg? Én ezt megfordítanám, és azt mondom, hogy nem a politikai itt az érdekes, hanem az eddig az érdekes. Az az érdekes, hogy a többiek viszont ne gyakorolják azt, amit ő tesz. Hogy nem elérjük kritizálni a politikai hatalmak, fennállót, hogy ne pont-pont-pont. Tehát eh, precedensi paradigma jellegű, példaértékű a, a történet. De egyes esetben azt látom, itt megint a történelmére is tudnék hivatkozni, de hát napjai történelmére is, hogy, hogy ezek, a, ezek az aktusok, abszolút egyetértettem Bárándi Péter miniszter úrral, aki azt mondta, hogy, hogy ez nem jogi kategória, valóban nem jogi kategória, ez politikai kategória, keményen. Szóval arról van szó, minden esetben az a politikai fennálló gyakorolja, amely politikai fennálló a saját rendszerét teljesnek, egésznek, tökéletesnek tekinti, és minden ettől eltérő magatartást, véleményt, gondolatot egyszerűen elpusztítandónak. Pár héttel ezelőtt Kövér László a független bírók előtt tartott beszédében odaüzelt a független bíróknak, és azt mondta, hogy valami olyas félét mondott, hogy el kell dönteniük a bíróknak, hogy az országot építők mellett bíráskodnak, vagy az országot rombolók mellett. Na most, miről van szó? Egy olyan logikáról, amely azt mondja, hogy vannak a jók és vannak a rosszak. Egy igazi manikeus dualista ez. Ennek hatalmas vallástörténeti irodalma van. Ha belegondolunk abba, hogy a mai politikai hatalom a vallást instrumentalizálja, politikai erőforrásként használja fel, akkor rá kell jönnünk arra, hogy ennek a lényege éppen az, hogy kiiktassa azt a racionális diskurzusot, amely a különböző oldalak között fennállva, mert hiszen a racionális diskurzus sok mindent jelent, vagy jelenthet, egyszerűen ehelyett azt mondja, hogy vannak az abszolút jók, az államépítők, akik mellett majd kell viránskodni, vagy döntéseket meghozni a bíróságnak, az abszolút jók, Ráadásul az Abszolút Jó transzcendens módon legitimált, hiszen az Abszolút Jónak a legfőbb vezetője az már-már egyfajta profétaként, vagy Isten küldötteként járja itt a szíves tárpát -telencét. Szóval... Tehát egy küldetést attal, de ebbe a gondolkodásban ez fél vele, tehát hogy vannak az Abszolút Jó, és vannak az Abszolút Rosszak, és ebben az értelemben vallás erkölcsi értelemben, az ellenség megsemmisítése, az nem úgy megengedett, hanem kötelező. Így van, az kötelező. Tehát én akkor teszek jót a saját nemzetemnek, hazámnak, közösségemnek, stb. Ha, és ha úgy kell, akkor akár a létező jogrendet is felülírhatom, kiléphetek belőle, ignorálhatom, semmisnek tekinthetem, mert végre kell hajtanom a gonosszal, a gonosszal szemben, aki egyébként a, a, a sátának a megtestesülése, az ördög cimborája, akárki. Tehát végre kell hajtanom azt, ami megtisztíthatja, vagy tisztábbá teheti az én abszolút jóságomat, és a népnek az abszolút jóságát. Tehát ez egy kötettség, és ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy kövér Lászlónak ez a beszédre, amire többször hát hivatkoztunk, ez teljesen logikus, logikusan következik, az elborzasztó jellekében együtt természetesen, logikusan következik mind abból, abból a politikai hatalomfelfogásból, felfogásból, <coughs> amely előtt áll. Még egy megjegyzést hagy tegyek, Bálint említetted ugye a racionális és irracionális diskurztus, tehát amikor ugye arról beszéltél, hogy mi amikor szakpolitikai kérdésekre hivatkozunk, akkor egy ilyen irracionális diskurszus mert közben a, a racionális, a politikai ötaló racionális diszkursus, az mindenről szól, csak éppen a, a, a szakpolitikai kérdésekről nem. Én ezt is egy pillanatra most megfordítanám. És azt mondom, hogy mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy a politika normális esetben és normális körülmények között racionális diskurzus. A racionális diskurzusal szemben azonban jelen pillanatban én éppen a, a, az emóciókat, az ösztönöket érzékelem, azt, hogy ne legyen racionális diskurzus, hanem megint csak előbb említett dualista, legfőbb jó, legfőbb rossz módján, Szép azt mondom, hogy nincs erről vita, nem lehet, ez a legfőbb jó, itt nem vitatkozni kell, ezt el kell fogadni, érzelmekkel, hittel, a mindenfajta logikát felfüggesztő hit viszonynal el kell fogadni, Miközben mi próbálunk racionálisabb lenni, és elmondani azt, hogy mit gondolunk egészségügyről, oktatásügyről, kultúrákról, gazdaságról. Tehát van egy ilyenfajta elcsúszás a dologban, és itt megint azt kell látni, hogy akik ezt a racionális diskurzust folytatják, vagy erőltetik, vagy erőltetnék, azok megint csak, ha nem is válnak a koncepciós ferek de akár válhatnak is potenciálisan, mert megint csak szembe mennek azzal a fennállóval, ami még egyszer mondom a, leg, a jók és a rosszak kentőségében gondolkodik. Ismét Magyar Bálint következik. A racionális és ö, emocionális biotómjának a szemreállítása van egy rossz híre. Az Orbán teljesen racionális. Racionális alapmunkat. Nem emocionális alapon. Annak is van egy racionalitása, hogy soha nem beszélnek kvázi politikai foglyokról vagy üdvözöttekről, ezért én értékeltem a Csárci Zsolténak az igyekezetét arra, hogy, hogy megmutatni és deklarálni azt, hogy valójában a politikai foglyok, Mert az egy racionális, racionális magatartás a hatalom részéről, hogy mindenkit köztöbvényesét fordítok Azért lehet, hogy a sztálini rendszer vagy a lágrólis rendszer nagy elnyomó rendszer volt, de a politikaiak azok külön kasztot képeztek, a köztöbvényesekkel szemben. Volt egy méltóság, Mindenkit tud, hogy politikaiak. Törökletették a családok életét, stb., de amikor bemutattak, mégis politikaiak voltak. Ez a rendszer racionálisan ezt a méltóságot el akarja törölni, el akarja fosztani az embert, és köztörvényesíteni, ráadásul abból a szempontból is racionális. Hogy amikor már köztörvényesként támadják ezeket a személyeket, akkor borzasztó nehéz valakinek, aki nem ismeri az ügyeket, különbséget tenni a tényleges köztörvényesekkel szemben, mert ugye folyik a hirdetlen mert naponta 1000. köztörvényes ügy szerepel a hírekben, és most egy ezek közül. Tehát ez egy fontos dolog és különbség a korábbi rendszerekhez képest. A másik az, hogy, hogy amikor különböző csoportok ellen fellépnek, stigmatizálnak társadalmi csoportokat, akkor is van egy racionalitás. A filozófus egyébként, egy, a filozófusok elleni eljárás az egy, az egy tanulási folyamat első része volt. Első része volt. Kipróbáljuk, hogy, hogy, hogy kik a jó stigmatizált csoportok. És az, hogy ki a jó ennek a hatalomnak szempontjából stigmatizált csoportnak, annak különböző kritériumoknak meg kell felelni. Most nagyon leegyszerűsítve az első ilyen, hogy könnyen lehessen különbséget tenni a mi és az ők között. Mi vagyunk, ezek ti azok fajta. Most ennek a belső dimenziói, vallás, etnikum, nyelv, kultúra, származás, stb. stb. Tehát Most a filozófusok, hát ennek csak egy részének lehetnek a nyugodtáni, amit a akarok, ebben a A második dimenzió az, hogy lehet-e valami félelmet generálni a lakosságban azzal, hogy felmutatják őket, mint ellenséget. A harmadik pedig az, hogy, hogy, hogy van egy visszaszólási lehetőség, tiltakozási lehetőség. Most ebben a sorban megnézzük az elmúlt kilenc év stigmatizált csoportjait. Hogy filozofusok, liberális filozófusok, hajléktalanok, munkanélküliek, romák, holkos zsidók, semmi, eljutunk a végén a, a menekültekhez. Na, ez az ideális. Ez az ideális. Más nyelv, más kultúra, más vallás, és a többi. Nem is egy egyébként. Másik, ugye a, a különböző terrorselekmények miatt, hát aztán lehet a félelmet végtelenig generálni ezeken, harmadik így sincsenek. Ennél tehát, tehát jó nincsen. Mert hát, aki itt van, azzal, azért valamit kell csinálni. Így sincsenek. Most erre rákattantak erre a történetre, erre a történetre, és ezen lovagolnak, mert ez racionálisan. Ez a legkifizetőbb. És az igazság szerint nem gyűlöletkampányokat, félelemkampányt csinált, mert a valódi kampánynak nem a migráns a tárgya, a valódi kampánynak a, a saját szavazó a tárgya, hogy ő rettegjen azoktól, akiket fel tudok mutatni, e, e, mutatni ebben a rendszeren. Racionálisan megy ez a dolog. És ezért ugye, amikor elkezdünk, hogy az lenne normális, ugye van egy, most elnézést kicsit, szép lettünk hozzáállás, az lenne normális, hogy mi szakpolitikákról vitatkozunk, ha egyszer szakpolitikákról van szó, ennek van egy mélyebb ellentmondása ennek a történetnek. Ha, én a szakpolitikai, ha az ő hatalmi politikai döntéseknek a kvázi szakpolitikai legitimációja mentén szakpolitikai medelben tartom ezt a vitát, akkor én egy kormánykritikai paradigmában hozgódok. A kormánykritikai paradigmának az a lényege, hogy valójában ugyanazt az értéket képviseljük, mindenki jót akar a nemzetnek, csak a véleményem szerint ő nem olyan jó, mint ahogy én tennék. Nem lehet átlépni a rendszertitikai paradigmában. És a rendszerkritikai paradigmának az a lényeg, hogy erre kell rámutatni, nem ahol hogy Most mondok meg az oktatás egy másik példát. Hát, hogy, hogy az, hogy a, hogy a gyerekeket most kiküldik, majd külföldre tanulni 300 ezer forintért fejenként mindenki. Tűnt. Na, és akkor mindenki vitatkozik. Láttam a tévében a 7 ellenzéki párt reagálását erre, és aztán. Hát nagyon fontos, hogy anyakegyelni környezetben a gyerek, hát ez ekkora valóság. Tehát magyarul ráállnak ugyan arra a sírja, amit diktálnak nekik. És amíg ezt egy rendszert, egy autokratikus rendszert nem lehet szakpolitikai szinten megdönteni, és azzal, hogy ezzel indirekten lényegében elfogadom azt, hogy ők egy legitim rendszer, elfogadom azt, hogy ők valójában jót akarnak, elfogadom azt, hogy valójában értékek bázisában ugyanazt akarjuk, csak, Polisi különbségek, szakpolitikai különbségek vannak köztül, nem szakpolitikai különbségek vannak köztül. Ez egy autokráciai diktatúrában hajló autokrácia, mi pedig demokráciát akarunk, és ez egy, és egy más, típusú, más típusú dolg. Kétfarkú kutyapárt volt A kétfarkú kutyapárt, mint műfaj szerintem két rendszerben helyén van igazán. Az egyik, ha olyan demokrácia van, hogy ott nincs kérdés afelől, hogy éppen átsúszik-e autokráciába, és ott lényegében egy fricska az egyébként a demokratikus rendszeret elő, vagy egy olyan totális diktatúrában, ahol, ahol esély sincs arra, hogy más legyen. Pontosan tisztában vagyunk azzal a választó jogi rendszerrel, és azzal a túlhatalommal, nekem ez a kulcs ami például a 2018-as választások során, nem felejtjük azt a napot, ugye néhány óra hosszára kikapcsolta a netet, nem lehetett követni, hogy mi történt. Számtalan gondolat megülhet fel ezzel szemben. Igazából én azt hiszem, hogy ö, ö, oda kell visszatérnünk, hogy minden kényszer nélkül a társadalom fele mondjuk, közel fele, miért fogadja el ezt a felállását? Amiről most itt a Gyuri, meg beszél. Hiszen azért az az ÁFA, az az adórendszer, ami ebben az országban van, az a társadalom nagy többségének nem kedvezett. És mindannyian tudjuk, hogy mára kicserülődött a Fidesznek a szavazó is a nagy rész, jelesül sajnos, mert a lekiszolgáltató a haltokló magyar vidéknek az elevegedett lakossága és az alul képzettek elsősorban a biztos szavazók. Mindenképpen ide kell visszatérnünk, hogy hogy sikerült szemünk láttára felépíteni ezt a túlhatalmat, ahol koncepciós feleket lehet csinálni, ami koncepciós felek természetesen, elsősorban azért van be, az értelmiség egy részét taszítja a félelembe. Gyakorlatilag meg vagyok róla gyűzben, hogyha megnézünk, megkérdeznénk a magyar vidéki lakosságot, hallott a Császsó zsolték peréről, szerintem biztos, hogy nagyon kevesen tudnának erre a bármit mondani. Ugyanakkor természetesen benne van a levegőben ez a félelemkeltés hiszen elsősorban például a hatalom gyakorló Orbán Miktornak kegyétől függ mindenki a csapatban. Ha egy Cicskát leel, cserélni kijelen tisztelettel egyik pillanatról a másikra, és visszaadja a vagyont, és mindent visszaad, újságokat és itt tovább, akkor tulajdonképpen itt az igazi nagy érdekesség, hogy ezt pontosan tudják a Fidesz Klient ura, tagjai, hogy mindenkinek segíthető. Én empirikus szociológus maradtam, és elég sok polgármesterrel tudok még ma is beszélni. Elkérdeztük, hogy nyilván minden kompetenciáikat elvették szinte. A forrásaikat elvették, és mégis rettegnek, hogy ha nem Töltik azt a szerepet, amit ez a hatalom nekik akkor ők lecserélhetők lesznek. Ugyanis természetesen a választásokon ne azon fog múlni, hogy a választók a helyben mért jónak találják. Jól tudjuk, hogy alacsony dobozra kell elmenni minden jelölteknek, nem csak a szegyűlés képes jelölteknek, hanem komoly nagyvárosok polgármestere is egyértelmű, hogy tulajdonképpen egy abszolút szembezett, rendszert csúcsán álló embertől függenek. Tehát odáig már most eljöttünk, ugye, hogy tudjuk, hogy mitől van ez a féle, mitől van ez a zafátél. Tulajdonképpen a csoda az, hogy az ország lakossájának a nagyobbik része, vagy legalább a fele, még mindig nem átbeemülni a hatalom mögé. Törzsök -e után, Gábor György folytatja a vitát. Én még mindig egy pillanatra visszatérnék erre a kérdésre, hogy mi a racionális és mi a nem racionális. Abban a pillanatban, amikor megszűnt a, bip a, ez a bipoláris uh, világrendszer, attól a pillanattól kezdve a, az igazi konfliktusok már nem politikai, világnézeti alapon konstitúrálódtak, hanem primordiális tényezők alapján etnikai hovatartozás, vallási hovatartozás, hogy a két legfontosabbat említsen. Ezek jelentik az új konfliktus forrásokat. És ez itt már az identitás politizálással egy irracionális ellen válik egyre meghatározóbbá. Na most a, az orván rendszernek a lényege, szóval ezek a fiúk nagyon megtanultak egy szerzőt Karl, Karl gondolok, akinek a, a a jogfilozófiája vagy a jogfilozófiának az alapja az képzés. Amikor önmagamat a másikkal szemben határozom meg. És mindig ez azt jelenti, hogy kell egy ellenségképet találni. És ezt én irrazionálisnak nevezem. Most a legjobb a, a, a migráns. De ez olyan, mint a Judy Joker a, a kártyában, bármikor felcserélhető, holnap a biciklista lesz, vagy, vagy a nem tudom, szűkék és kékszerűek lesznek. És ő milyen? Hát ő olyan, amit elmondtam. Ide jön, megerőszakol, elvesz, kultúrát tönkretesz. És na most ez nem a mi identitásunk, ez a politika, ránk erőltetett identitás képe, És ez az, ami irracionális. Tehát amikor folyamatosan valakivel szemben állítom azt, hogy én milyen vagyok. Magyar Bálint egy konkrét példával folytatja az érvelést. Ha a flag is nagyon megnyitóján Orbán Viktor azt mondja, hogy köszönjük a Jó jóistennek, hogy az a sajó megépülhetett, akkor nincs hely annak a kérdésnek, hogy nem az adófizetőknek kéne megköszönni, vagy azok felé kéne elszámolni, ha egyszer a jó Isten adta ezt nekünk. Tehát ennek ez a szerepe. Tehát magyarul morálisan kizár minden mást, és ez nem azért, mert hülye az Orbán, ellenkezőleg pont ezért, mert nem ügyel. Tehát azért, mert racionálisan mondok, hogy ennek a az a funkciója. Amikor azt mondja, hogy nemzet és nemzeti középosztály. És amikor sinicskát lecserélik garancsira, ősi magyar meleg, tehát ez látszik ebben, sincs a lecserélni, mert hát nemzeti középposztály. most nem tudjuk hogy magyar cselérünk le magyarra, annak egy más funkciója van, és ugye amikor azt mondják, hogy ez egy nacionalista kormány, és a hagyományos értelemben használják a nacionalismus, akkor egyszerűen sem meg az a kérdés, hogy természetesen a klasszikus nacionalizmus az más nemzetek ellen irányul, itt pedig az ő a magyarok ellen irányul, azok nem magyarok, akik nem az ő fogadott politikai családjába tartoznak, nem abban a lojalitási láncban vannak benne. Irracionális láncban, hogy hát milyen hülye, hát én is magyar vagyok. Hát nem úgy irracionális. Az ő szempontjából irracionális hatalmi politika. Ez 20 rá. Hát mégsem mondhatja azt, hogy eljöttem gyerekek magamnak lopri, remélem támogattok. Ez, hát ez, ez így nem mondhatja. Hát azt mondja, hogy a magyar nemzet, meg nemzeti középosztály. És a nemzeti középosztály a Mészágos Hát mennyit hát szépen. Erről szól a dolog. És amikor a családról beszél, és hagyományos családmodell, akkor lényegében arról a patriarchális típusú uralmi viszonyról beszél, ahogyan egyébként ő az országot vezet. Mert ugye amikor kormányzásról beszélünk, már szó is félevezető, mert kormányozni egy demokráciában limitált ö, ö, intézményi keretek között lehet. Ő valójában rendelkezik, ahogy egy patriarchális családfő. Rendelkezik pénzről, státuszról, életútról, helyzetről. Felszáll a buszra a tanulssal, ez a Baletti intézet? Bassza meg! Még mindig! Csináljatok egy törvényt! érted? Tehát ez rendelkezés, ez nem kormányzás. És ezt csinálni. Ezek mind az ő szemszögéből racionálisak. Az más kérdés, hogy egy idő után ez tarthatóan nem, hogy alakul a, a, a gazdasági, ez a világezet, összeomlik ez a rendszer. De lényegében egy olyan függőségi viszont épít fel. És most ugye Erika felvetette teljes van a kérdés, ami tényleg minden szociológus számára meglepő, hogy hát a legszerényebb társadalmi csoportokban az első rész egy ilyen autokráciának szemben egy totalitárius rendszerrel, aki mindenkit mobilizálni akar, kvázi katonai jelleggel, ez autokratikus rendszer, az mobilizál és demobilizál, ugye erről szól a dolog, hogy akkor maradjanak otthon azok, akik kárvalótja a rendszernek. Na most itt egy valódi újítással a közmunkával, meg a, meg a polgármesterek hatalmával, meg kiszolgáltatottságával, kiszolgáltatottsággal a szemében, hogy el kell menni, és bizonyos értelem, még a közmunkásnak is racionális a döntése. Kap két konzervet és rá a Fideszre? Hát ne arra úgy adok jelen ellenzék mellett, nem mér többet a két konzert. De, hát ha nem fog össze, meg nem csinálok semmit ezért, akkor a két konzert az egy kézzelfogható dolog. Hát annak van valami értelme. Hát azt magyarázzák nekik, hogy minden szavazat számít, ekközben egy olyan rendszerben versenyeznek, amiben százezrei az ellenzéki szavazatoknak lesznek semmibe. Most álljak ellen, még ezt a munkát akkor meg. Egyébként a Fidesz Természetesen elintéztő, hogy nincs munkanéküli segély, tehát a közmunkára rá vagyok kitérni. De az egy biztos dolog. Hát elnézést elnézés kérek a, a, a jobbánynak, a szolgának a, a helyzete. Az más kérdés, hogy ez egy jogtalan helyzet, hogy ez tartalmilag vazamos helyzet, de formailag nem egyébként, de a kiszolgáltatottság mértéke hihetetlen. És az, hogy ezt ki tudta építeni, hát csak nézzük meg, amiről Legelején beszéltem arról, hogy, hogy bizonyos értelemben a társadalom jelentős részéből bűnözőt csinál. Tehát, ugye most megnézzük, hogy hány ember érintett, trafikúti és többi, most soha nem az összes a közbeszerzéseket, a kiborcs ugye most vegyük csak a tiborcnak a, a, a lentes hány, hány ember az adott önkormányzatokban, akik úgy döntöttek, hogy tudják, hogy ez törvénytelen, törvénytelen hány ember érzi úgy, hogy hát ha itt várásom, akkor elképzelhető, hogy egy bíróság elé kerülök? Hát sokan vannak. Amikor Normatívan próbál bizonyos társadalmi csoportokat segíteni. Lásd a családi adókedvezmény, hogy onnan levonható. Hány család állt be a felső 20%-ból arra, hogy ha kiesik a szavazatával arra szavaz, hogy progresszív adózás legyen, akkor kiesik 150-150 ezer, 150, 100, 150 000, 200 ezer a jövedelméből, és arra kéne szavaznia? Most mindemellett, ha ránéz az ellenzékre, akkor mi az esélye ennek? És itt tényleg arról van hogy. hogy Elmélethetünk erről, hogy föl kéne közösen lépni, de hát azért a házasságok nagy része is általában egy harmadik fél teszi lehetővé, hogy kiumoroljon valaki, akinek nem tetszik. Egyébként emberek tömegeljel szor házasságban. És nem lép ki, mert éppen azért az egy biztosabb helyzet, nincs hova lépnie. Hát most azért vegyük észre, hogy a magyar társam egy jelentős része, nincs hova lépnie, mert csak akkor mozdul meg. Hát mi a jelenlegi ellenzéknek elnézést kérek az üzenetet? Az, hogy én viszonylag biztonságban vagyok, de te vállaljál hihetetlen egzisztenciális kockázatot. Mire vállalja? Nem vállal. Racionális hogy nem vállal? Racionális. Az őszerfottyából racionális. Mert aránytalan az a büntetés és az a teher, amit el kell viselnie, azért felép ezzel a rendszerre, mint hogy az esélye annak, hogy ez változó, ami hihetetlen távolban van, miután ráadásul, két választás alatt most 14 és 18-ban megtanulta, hogy az ellenzék miatt most nem egy-egy pártot akarok kiemelni, de az ellenzék miatt van kétharmad. Már senki nem várta azt, hogy a Fidesz legyőzi, de az, hogy ne legyen kétharmad, azt játszva el lehet volna intézni. És ez sem. Hát akkor most mivel legyen ő a áldozat? Hát nem lesz áldozat. Na most te azt csinálod bármit ennek a hogy elkezded az irracionálist racionalizálni. Vagyis elnézést, ha most uh, sargos példát mondok, mintha azt mondanád, hogy hát tulajdonképpen a genocidium. Hát az teljesen racionális, mert a túllépesség is elleni intézkedésről van szó. Vagy a derizony, derizony. Vagy mit tudom én mondjuk, a, a, a, a, a áldozatok kifosztása, hát az tulajdonképpen racionális, mert a java újraesosztására van szó. Tehát, tehát vigyázzunk egészen más dolog a, a, az ima, a dolgok rendje, vagy immanes működése, és más az, ahogy mi leképezzük azt. De ránézzük. Azt gondolom, hogy ez egy irracionális struktúra, rendszer, aminek van belső logikája, tehát még egyszer mondom, az egy belső logika, hogy azt mondom, hogy ott most persze most az izék, az ellenségek, a nem tudom minkik, a, a migránsok, vagy nem. Tehát van belső logika, de az egész az egy irracionális valami, és tulajdonképpen, amit csak akkor most téged igazolnak, ami egyébként egy ország számára, egy politikai berendezkedés számára az, maga az irracionalitás, az a hatalom megtartásának technikája. Ennyi. Ugye itt a probléma az hogy racionális, nincsen más szem, mint hogy valakinek a szemszögéből racionális Nincs objektív világ abban az értelemben, amely előre van írva, hogy a nemzetek gazdagodása, és a, a, az, azért racionális. Az nem racionális, az vagy bekövetkezik, vagy bekövetkezik, vagy nem. A probléma az, amikor te elmész egy orvoshoz, elnézést, akkor nem azt mondja neki, mint az Orbán-nak kilakultatott kinegyeneket sajló, hogy jó egészséget kívánok önnek, hanem megvizsgál, diagnózisra. Most ha a diagnózis nem jó, akkor meghalsz. Na most arról az, hogy most még itt a diagnózisnál tartok, és a diagnózisról beszélek. Úgy próbálok erről a rendszerről beszélni, amelszint szerintem természetesen van a morális van ahhoz a rendszerhez, amiről beszélek. De most megpróbálom először lejedni. Ha emlész az orvoshoz, az nem azt mondja, hogy a tüdődet, és azt mondja, hogy itt lát valami foglalko. Nem azt mondja, hogy az a személy hogy hozzámálj a maga kedves pozitív, fölös és ezzel most már morális kötele segütt hanem az úgy azt mondja, hogy azt mondja, hogy Uram. Uram, hát a féltüdejét szintóhányoszra így vándoseire, azt mondom, de hát ez nem nagyobb mindent. Tehát magyarul az első a diagnózis. Diagnózis nélkül, anélkül yeah. tudnád, hogy mi az, amivel szemben állsz, anélkül nem lehet. Nem, hát a beágytával még sokáig lehet merülni. Én megint csak oda nyúlnék vissza, hogy ha az ember elmegy az e, e, el, elnömorodó vidékre, és ott beszél emberekkel, ez egy egész sajátos helyzet. Körülbelül 20-30 perc múlva kiterül, hogy mérhetetlenül utálják ezt a berendezkedést, igaz, hogy félnek is. Tehát ebből viszont az következik, hogy mentálisan katasztrofális helyzetben van akár az a része a társadalomnak, aki Fidesz párti, aki elfogadja ezt a hatalmi berendezkedést, de a másik oldal is. Hiszen a társadalom szuverilitása, a optimália számolódott fel, és az a nagyon szomorú, hogy például 2015-ben még a Magyar Társadalom, még 2015-ben is, tehát már 2010 óta van az Orbán kormány, Orbán, <gül> vagy ne eh, nem volt migráns ellenős. Messze menően nem eh, ilyen állapotban volt még 2015-ben sem. 2015 óta azzal valóban, hogy a médiát, oly mértékben uralja, és hát a szerencsétlen vidéki mit tud nézni, emegyért és Kossuth teradiót hallgat, mert nem tud fizetni, meg nem beszél más nyelven, ezért katasztrofális a világról való tudása. És engedjék meg, hogy jelezem, hogy még mindig, mivel kiselységpolitikával foglalkoztam, ma is részben azért a szomszédos országokban meg-megfordulok, pontosabban elég gyakran megfordulok Szlovákiába és Romániában, messze nem ilyen a társadalom állapota. Mentálisan messze nem ilyen nyomorú állapotban vannak Ez volt a Civil Leletek, a Civil Rádió Konferenciákat ismertető műsora. Önök a Nemzeti Bilincs Egyesület által szervezett, szembesítés, Koncepciós Perek és a jogállam című konferencia beszélgetés második részének összefoglalóját hallották. A beszélgetés résztvevői Törzsök Erika szociológus, Gábor filozófus filozofus és Magyar Bálint szociológusok voltak. Pucsuzi Könöktől a mai szerkesztő vágandrás, A viszont hallásra!